де колись стояв його улюблений Гарцбург, а тепер руїни, забиті густим зелом. А Євпраксі кортіло лишитися тут, унизу, в цьому тисячобарвному світі. Сп'яніла від рослин, від листя, від кошлатості кущів, від спраглості росту. Вона зіскакувала з коня, припадала до якоїсь стеблинки. Генріх, знодьгований, глухий і сліпий до всього, що її захоплювало, нетерпеливився. Швидше, швидше, швидше. Ще ж так багато треба проїхати. А вона не могла цього збагнути. Ніщо не відбувається швидше, ніж тому належиться. Проростання дерев, кільчення насіння, вилуплювання пташеняти з яєчка, плетення гнізда, схід захід сонця сірий дощ і сивий туман, кущі, дерева, квіти, гілля, стебла, коріння. Усе говорило про неклоп, про вічний спокій, про лагідь і приховану прекрасну силу. Бо сила прекрасна саме тоді, коли вона прихована. Жолудь велетенського дуба дає блідий нікчемний розточок, а маленьке пшеничне зерно Кільчиться рожевим, мов дитяче личко з зубчиком. Їй хотілося мати в собі оту невідому і всемогутню силу, яка викликає найвище почуття на світі. Народилося бажання примусити імператора закохатися в неї. Хотіла б стати лавром, як дафна, соняшником, як клітія, кущем калини або тополею, «Усе вім'я найвищої правди, ім'я якої – любов!» Наслухалася тривожних розповідей баронських дочок про імператора, обережних натяків Абатиси Адельгейди, про нестримність дикого Норову Генріхового. Але не лякалася тепер нічого. Сміливо занурювалася у світ гір наодинці з імператором. Готова була до всього, навіть гріх казати до збезчещення – Бо хіба ж у поєднанні чоловіка з жінкою не найвища таємничість людських сполучень з природою, зі світом, та чиста душа її і не мала в собі темних підозр або страху? Євпраксія переконана була у своїй недоторканності, бо хіба ж сама суть вищої влади не в найвищій порядності? Воленті нонсітін юрія тому хто не хоче, не дій це кривди. До князя Всеволода споряджено послів. Мали подолати гірке безберіжжя, неймовірну далич, привести від загадкового і майже таємничого для всіх тут чоловіка благословення на шлюб його доньки з імператором. Хоч потребою те й не викликалося. Євпраксія вважалася вдовою по Марграфу Генріху, а ще доміна до Таліталіс. До тобто пані Посагова, бо за існуючим звичаєм, муж додавав до війна, принесеного жоною, маєток такої самої високості, так званий доталіціум. Тож руська княжна, окрім права самостійно розпоряджатися власною долею, мала ще й такі достатки, що ставала чинений найбагатшою жінкою в Європі. Однак імператорові йшлося ще й про те, а може, Передовсім про те, щоб поєднатися з руським князем перед цілим світом, відкрито, добровільно з обох боків, то нічого, що доводилося ще ждати. Він був терплячий у нещастях, буде терплячим і в сподіванні щастя. Не знала є праксія, що ще взимку спорядив імператор гінців до Італії, де мав свого власного папу Климента. Архієпископа Равенського Віберта, вибраного на скликаному в Бреші імператором Соборі. Антипапа Климент мав би помогти імператору подолати наступника Гільдебрандового в Римі папу Віктора. І ось прекрасна нагода для перемоги над Римом. Імператор поєднувався з далеким руським царем, а Климент мав скориставшись цим докласти всіх зусиль для об'єднання церков. Задом зухвалий, але грандіозний. Навіть Григорію Гільдебранду не вдавалося відірвати від Константинополя Руської держави. А імператор зробить це, з'єднає два світи, західний і східний, і тоді його могуття не матиме меж. Ще над Кведлінбургом не кричали за хриплі від весняної радості журавлі, а вже зравенний вирушив до Києва посланець Климента, кардинал Григорій, з церкви святого Віталіса, наділений, сказати б, подвійними дипломатичними повноваженнями, матримоніальними і конфесіональними. Мав просити в князя Всеволода руки його доньки для германського імператора Генріха і повести переговори про возз'єднання Руської церкви з латинською. Всеволод нічого не мав проти шлюбу і в праксії, бо коли з легким серцем видавав за нікому невідомого маркграфа, то чому б став противитися поєднанню доньки із самим імператором германським? Що ж до церков, то тут вирішальне слово належало перед митрополиту Іоанну, а той у своїй ромейській затятості не те, що не міг погодитися на такий злочинний акт, але й засудив видання дочок заміж «Во іну страну де же служать опріснуки і скверноєдінняю не отметаються». Митрополит посварився з князем Всеволодом. Мерший спорядив своє посольство в царград з порадою порвати стосунки з імператором Генріхом і його папою Климентом, які хотіли завдати ромейському імператорові удару в спину. Генріх ще не відував про все це, коли споряджав Скведлінбурга своїх послів, нетаємних, урочистих, пишних, з багатими дарами,